И сега съвсем технически погледнато а, и детайлно, кои са партиите, които в най-голяма степен използват онлайн инструменти за политическо таргетиране? И дали кандидатите ще предпочитат онлайн политическата самореклама или ще разчитат на старите традиционни медии? Добър ден, казвам на Никола Толечки от Данни за добро. Здравейте! Как мислите, ще се пренесе ли кампанията за изборите в мрежата и в социалните медии в по-голяма степен отколкото в е, старите мастодонти, традиционните медии? Ами Аз не би казал, че се пренесе, защото тя всъщност никога не е излизала от социалните медии. Това, което наблюдаваме последните няколко години е една постоянно, постоянно политическо говорене и постоянна кампания за за постигане на политически цели в социалните медии. Така че очакваме по-скоро да се усили и същите мрежи да се използват, да се използват нали вече конкретно за изборите и конкретно по темите, които са, които са актуални за изборите, но тя никога не е спирала в социалните медии. Вие виждате, наблюдавате тази динамика, какво се случва, как се организират всъщност фенски тълпи в социалните мрежи. Има ли някакви механизми, които са видими за IT експерти като вас? Има много начини, някои от тях са така органични, да кажем, най което най-просто най е да започнеш да предлагаш съдържание, което твоите, твоите фенове искат да видят. Тоест, нали? .е. произвежда съдържание, което те консумират, което те, те споделят и което, което нали, влияе политически. Такова най-често е негативно съдържание по, по опонента. И това нали, наблюдаваме най-много, че всъщност кампанията в социалните медии е отрицателна. Тоест, там се очернява. Противника, не, се, не се хвали нали, нашия кандидат. Има и такива по-неконвенционални методи да се организира тук, които са с, с, създаването на групи и общности, които са около някоя кауза и след това те се пре пренасочват към вече друга политическа кауза. Това много често го виждаме около протести. Създават се едни групи, които са с каузата на протеста, събират се вътре примерно 10 000 души и след това групата се пре... преименува и вече става партийна или свързана с някой кандидат. Това също много, много го виждаме. Сега, Радослав, стояно спомена преди малко, че от вас може да очакваме още един пример в унази посока, в която а, говорихме, че приложението, кой ме търгетира, показва, разкрива, една, хвърля светлина върху една иначе сива зона. Примерно, една партия да предлага едно на а, един тип избирател и съвсем различно на друг тип избирател, т.е. да прави... А, непоследователни послания от политическа гледна точка с цел просто да превземе колкото се може повече гласове, а по този начин и да, да превземе демокрацията. Ами да, аз по-скоро това, което ние наблюдаваме е малко допъл... В, допъл... в допълнение на това, което приложението, за което Радо говори. Е, наблюдава, защото е, тър... официалното таргетиране минава през платени реклами. Нали, тър... Приложението пр... наблюдава това, което партиите си плащат за да промотират съдържание. Паралелно на него има така наречената скрита политическа реклама, която... за която не се, плаща в... не се плаща на самата социална медия, а по-скоро се плаща на създатели на съдържание, които да произвеждат политическо съдържание. И да, там също има огромно таргетиране, защото там се, се образуват общности на хора, които, ги, които са ангажирани за някаква кауза и които които са около, около тази кауза. Примерно за не, хора, които симпатизират на Русия. Хора, които ги е страх от да не им вземат медицинския суверенитет. Не, такива го постичуваме на, на, наскоро. Хора, които, ги, които са ядосвени, защото си мисля, че държавата искала да ги вакцинира на сила. И всякакви такива такива общности много лесно се събират в социалните медии, защото тези хора някакси естествено, естествено почват да се образуват едни ехостайди, наричаме едни, едни общности, да си говорят помежду си и, и, и, и те се експлуатират за по за забутане на политическо съдържание. Така че това е един друг вид таргетиране, който за, поне, поне по моят мнение е доста по-вреден, защото не, не, не, не, не може да бъде проследен директно и не може да бъде оценен по начина, по който официалния, когато някоя партия плаща на някоя реклама. Сега, каква роля ще играят така наречените сайтове гъби или гъби-медии, които нали, се появяват, изчезват, никой не знае кой стои за тях, а, които предизвикват нещо като наводнение от пропаганда? Сайтовете гъби са такива, са едни сайтове, които изглеждат като новинарски сайтове с някакви странни имена. Информирам, информирайме, прочети ЕУ и те, и те подобните стотици такива се появяват. Напоследък и те, и те предлагат не, нещо, което изглежда като новини, но не е баш новини. По време на кампании, когато има някакви процеси с висока стойност политически, тези, тези сайтове започват да, да предлагат тенденциозно политическо съдържание. От тях може да очакваме, примерно в, в, в, в сегашния случай може да очакваме да, има, да отразяват новинарско. Теми, които са актуални за кампанията, но да ги, от, да ги отразяват много тенденциозно, с полуистини или с, с, с определен го Примерно, да пускат по много, много статии за колко лоша е зелената сделка. Да кажем, измислям се, но mm -hmm. пред, предполагам, че ще има, има такива. Или както е в момента се в София с, с преминаването на пътната маркировка, да, може да очакваме да има десетки статии колко е на столица, за да ядоса една група хора, които после да ги споделят. И да, си, и, да, и да усилват uh, този сигнал. Сега, и, и опасното един от... тук да. е само... Да, да думаш, Тук е, че да. много хора си мислят, че това е легитимна журналистика, т.е. те го приемат това като новина, нали? Това, това е основната, основната опасност. А това не е новина, ми е вид маркетинг и пропаганда. Вид маркетинг, а не журналистика. Сега, един от инструментите да се следи необичайно поведение, специално в Фейсбук, се нарича крауд тенгъл, обаче той, доколкото виждам, излиза от употреба буквално тези дни и се запитах от тук нататък какво следва и какво означава всъщност това. Ами, много е неприятно, защото Краутангу е инструмент, който ни дава поглед и ни позволява да следим тези процеси и да разбираме какво се случва. Те го премахват от 14 август и имат притеснение така, след това за общност. Какво ще правим след това? Има на по-дългосрочен план, ще бъде заменен с други инструменти, които, които Фейсбук ще са длъжни да предоставят на хората, само че докато това се случи, ще трябва да се задейства там механизмите и за, за цифровите услуги, за които вече говорите. И до тогава ще има една. Един вакуум, едно време, в което няма да имаме достъп и няма да може да правим анализи. И сме доста притеснени. В тази, Аз в тази, тази, в тази връзка искам да ви питам как оценявате усилията, които вървят през акта за цифровите услуги, Digital Service Act, и заобщо усилията на Европейския съюз да принуди платформите да осветяват алгоритми. Доволен ли сте от това, а, което лично. има на сцената? Да, изключително оптимист съм всъщност по, по адрес на за цифровите услуги, защото според мен той, той въвежда така една много-много сериозна рамка, която да, да позволи първо да разберем какво се случва и по какъв начин се разпространява това съдържание, и второ да може да влияеме на много, много грануларно ниво и по много-много добър начин, защото той замесва участници на уча, уча, уча, гражданското общество, неправителствени организации, които вече могат да следат за, за определени типове на законно съдържание. Това, което ме притеснява е, че докато това нещо започне да действа, ще мине доста време, защото той в момента, де, той да юре вече е действащ, е, това е закон, закон който е действащ в България, но на практика то още не действа, защото трябва да се приемат едни наши законодателства, което да, хар, да хармонизира да, и да уреди по какъв начин ще се случва тези неща. Тук като е в комисията за радиосуществения за да се задейства, да стане координатор за цифрови услуги и чак тогава ще, се, ще може да се, да се ползва и да има реален ефект. Но в дългосрочен план съм много оптимист. А, а както знаем, ако нещо опира до законодателни действия, при а, липса на парламент и шести поредни парламентарни избори за последните две години, въпросът получава една така голяма удивителна, но накрая да ви попитам, макар и много а, в груп порядък, какво показва едно сравнение между България и другите европейски страни? Вие имате наблюдения. А, много по-тежък ли е проблема с проникване на политическа манипулация и на пропаганда в онлайн пространството у нас? А, сравнимо е в всичките европейски страни имат много-много сходни проблеми. Проникването е дълбоко и широко. И пропаганда има на всяка. Това, което, ни, което, което отличава много от европейските ни от България, че ста е много по-висока медийна на грамотност, всъщност обществата са доста по-устойчиви доста по на такова влияние. Тук за съжаление има перфектната, перфектния микс от недоверие към институции, от, от, от, от не, неадекватно обрадования, преподаване, нали, преподаване на тези теми, за забавяне, на навлизане, да говорена за тези неща и съответно нашето общество много е много уязвимо на такъв. Такива такова информационно влияние. Благодаря, Никола Тулечки, Данни за добро, а, анализ на онлайн средата в информационен и предизборен план.